Evanghelia după Ioan, capitolul 17 După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis, Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe fiul tău ca și fiul tău să te proslăvească pe tine. După cum i-ai dat putere peste orice făptură ca să dea viața veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Eu te-am proslăvit pe pământ. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și acum, tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau, și tu mi-ai dat, și ei au păzit cuvântul tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat tu vine de la tine. Căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu mai trimes. Pentru ei mă rog. Nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat tu. Pentru că sunt ai tăi. Tot ce este al meu, este al tău. Și ce este al tău, este al meu. Și eu sunt proslăvit în ei. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume. Și eu vin la tine. Sfinte Tată, păzește în numele tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele tău. Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat, și niciunul din ei n-a pierit, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea de plină. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Simțește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Cum mai ai trimesc tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfinți prin adevăr. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine. Ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu mai trimesc. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine. Pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu mai trimis și că e iubit, cum m ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu, să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de teme lumii tată, Lumea nu te-a cunoscut. Dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu mai trimesc. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și le-l voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei.